У двох попередніх будинках обмежилися тільки поверховим оглядом споруд. У будинку номер 15 їм відчинила сама хазяйка Поліна Герасимовна Суханова. Жінка, що молода і гарна, з чорними циганськими очима, м'яко окресленими губами і ямочками на щоках. Такі ямочки, як твердять люди спостережливі, частіше бувають у блондинок і свідчать про лагідний характер. Однак Поліна Суханова не вважала себе особливо м'якосердою. Мала вдачу енергійну і була жінка практична. Вміла взяти від життя якнайбільше. Років шість тому Поліна зійшлася з Пусем. Було їй тоді за двадцять. Вона тільки не закінчила училище і працювала медсестрою в лікарні. Прусе поклали на операцію і вони познайомились у передопераційній. Потім Поліна кілька разів відвідувала його в палаті, а коли виписувався, найняла таксі і відвезла до Желихова. «Що таке лікарня?» – розмірковувала. «Зарплатня невеличка, гуртожиток, а в перспективі закоханий студент. А старий натякнув, що гроші в нього є, і вона хоч сьогодні може кинути лікарню. Правда, потрібна ширма. Дармо їде тепер не в пошані, що ж». Згодом знайде легшу роботу. Ніч, проведена в мансарді прусевого будинку, остаточно переконала Поліну у правильності її наміру. Василь Корнієвич або Вася, як вона його вже називала, не дуже докучатиме їй. Вони домовились, що все лишиться по-старому. Він житиме у Желихові, вона у Львові. Щоправда, Прус пообіцяв знайти для неї квартиру і взяти всі клопоти і витрати на себе. Через два роки Прус збудував на її ім'я гарний особняк. Поліна поширила чутку, що в неї померла бабуся і залишила їй в спадок чимало грошей на ощадкніжці. Вони з Прусем вирішили одружитися, коли Василь Корнійович піде із контори продати дім у Желихові щоб бути далі від гострих очей обихеасівців, а поки що обладнати гніздечко на тополиній. Гніздечко і справді вражало комфортом. Ванна викладена чеською плиткою, німецькі торшери і люстри, угорська спальня люкс полірованого дерева, великий сервант, крісла і рояль у вітальні, і всюди килими. Василь Корнієвич полюбляв килими, і скуповував їх, не шкодуючи грошей, китайські, персидські, бухарські і ще хто знає які. Один з них закривав усю підлогу в його кабінеті. Так, Василь Корнієвич Прус, вузький спеціаліст соковичавлювальної справи, що майже нічого не читав, крім накладних, угод і різних наказів по загод конторі, мав персональний кабінет, у свістіну якого займались співажі з передплатними виданнями. Енциклопедія і Жан-Жак Руссо, Шекспір і Новиков Прибой. Якось Василь Корнієвич потримав у руках Вольтера, намагаючись прочитати сторінку, та нічого не зрозумівши, знову поставив задзеркальне скло. Зате і в них, як у людей. За такими виданнями черга. А він може дозволити собі розкіш заплатити в кілька разів дорожче, і не товктись біля магазину. Нехай стоять, місце не шкода. Одного разу Василя Корнієвича запросили на сімейну вечірку до начальника за одконтори. В начальника теж усю стіну було заставлено столажами. Особливо сподобалась прусеві об'ява, виконана друкарським способом, що попереджала досить категорично. «Ні шарь по полкам жадним взглядом. ти не получишь книги надам, лиш безнадюжний ідіот знакомим книги роздаєт!» Прусь крадькома переписав текст. І тепер об'ява охороняла прусеву бібліотеку на Тополині від жадібних до чужого гостей, хоч їх у цьому домі майже не бувало. Прусь не афішував своїх стосунків з Поліною, Заборонив і їй запрошувати знайомих. Інколи забігали тільки сусіди, яких приймали в коридорі, чи найближчі полінені приятельки, перед якими вона не могла не похвалитися своїм достатком.